Чайна Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ 20 Що це таке? – запитав Ягарек. Тримаючи діаграму, він схилив голову на бік, достатньо як птах. Айзек взяв у нього аркуш і перевернув. «Це, друже, мій кризовий провідник», – велично мовив Айзек. «Чи, принаймні, його прототип? Сраний тріумф прикладної кризової фізико-філософії?» «Що це? Що він робить?» «Ну, дивись, ти розміщуєш те, з чого хочеш черпати, ось сюди», – він вказав на схематично намальований скляний ковпак. «Тоді...» Ну, тут йдеться про складну науку, але ідея... Зараз сформулюю. Він побарабанив пальцями по столу. В бойлері підтримується дуже висока температура. І він проводить в дію набір взаємопов'язаних двигунів. Ось тут. Ось у цьому зібрано сенсорні пристрої, які можуть визначати різні види енергетичних полів. Теплове, електростатичне, потенційне. Та сліди і виводити їх у математичній формі. Тоді, якщо не помиляюся щодо об'єднаного поля, а я не помиляюся, всі ці енергетичні форми являють собою різні прояви кризової енергії. Тож завдання аналітичного двигуна ось тут – обчислити наявне кризове поле, врахувавши різні інші наявні поля. Айзек почухав голову. Це біса важка кризова математика приятелю. Я собі прикинув, що це буде найважча частина. Ідея в тому, щоб була програма, яка може сказати «ну, тут стільки-то потенційної енергії, стільки-то тауматургічної» і так далі. А отже, кризова ситуація за всім цим має бути така і така. Треба спробувати зробити так, щоб вона переводила е, повсякденне у кризову форму. Тоді, і ще одна перешкода – Потрібний ефект, якого ти хочеш досягти, теж потрібно перевести в математичну форму. В якесь кризове рівняння, що закладається в обчислювальну машину. Ось тут. Відтак маєш скористатися цією штукою, котру проводить у дію поєднання пари чи хемії тавматургією. Це є центр всього механізму. Конвертер, який під'єднується до кризової енергії та проявляє її в початковій формі. Тоді ця енергія передається об'єкту. Айзеків запал зростав, що більше він говорив про проект. Він нічого не міг із цим вдіяти. На якусь мить його захоплення від величезного потенціалу дослідження, від самого лише його масштабу, перебороло намір займатися лише безпосередньо тим проектом, що йому замовили. Річ у тім, що ми повинні мати змогу змінити форму об'єкта на таку, аби звертання до його кризового поля, власне, посилювало його кризовий стан, Іншими словами, кризове поле зростає, що більше його відкачують. Айзек щасливий широко всміхнувся до Ягарика. Утямив, про що я? Довбаний вічний двигун. Коли нам вдасться стабілізувати процес, виникає нескінченне коло зворотнього зв'язку, що означає постійне джерело енергії. Незворушний похмурий вираз Ягарика заспокоїв Айзека. Він усміхнувся. Те, наскільки невідступно Гаруда був одержимим своїм замовленням, полегшувало Айзеків намір зосереджуватися на прикладній теорії. Мотивувало його. «Не переймайся, Ягу, ти одержиш те, про що прийшов. Що стосується твого випадку, то якщо мені вдасться, я зможу перетворити тебе на ходячу, летючу динамо-машину. Щоб більше ти літатимеш, то більше кризової енергії ти проявлятимеш. А отже, ще більше зможеш літати» зможеш забути про проблему стомлених крил. У відповідь була лише зболена тиша. Айзек з полегшенням зрозумів, що Ягарек, схоже, не вловив сумного підтексту. Гаруда водив пальцями по аркушу із зачудуванням та жагою. Щось бурмотів на власній мові. Це був тихий, глибокий наспів. Нарешті він підвів очі. Коли ти це збудуєш, Гримнебуліна, «Ну, мені потрібно, власне, склепати робочу модель, щоб її випробувати. Досконалити математику і таке інше. Думаю, на якусь першу версію мені знадобиться десь із тиждень. Але пам'ятай, що це початкова стадія. Зовсім початкова стадія». Ягарек швидко кивнув, відмахнувшись від попередження. «Впевнений, що не хочеш перекимарити тут. Будеш і далі бродити навколо як привид і вискакувати без попередження, коли я найменш цього очікую» з іронією запитав Айзек. Ягарик кивнув. Будь ласка, повідом мене, як тільки просунешся зі своїми теоріями, Гримнебуліна, попрохав він. Айзек засміявся від несподіваної надмірної вічливості. Звісно ж, повідомлю, друже, слово даю. Як тільки просунуся з теоріями, ти про це знатимеш. Ягарик напружено повернувся та пішов до сходів. Коли він озирнувся, щоб попрощатися, його погляд щось уловив. Якусь мить гаруда не рухався, а тоді підійшов до дальнього кута східного боку платформи. Він показав на клітку з велетенською личинкою. Грім Небулина. Що робить твоя гусінь? Знаю, знаю, дохрена виросла. Гегеш, сказав Айзек, підходячи. Вимахало створіннячко, правда? Ягарик показав на клітку і запитально поглянув на вченого. «Так», – сказав він, – «але що вона робить?» Айзек насупився і заглянув у дерев'яний ящик. Він раніше повернув його до вікон задньою стороною, тому всередині було тьмяно і не видно, що відбувається. Айзек примружився і вгледівся в темряву. Масивне створіння заповзло у дальній кут клітки, і якимось чином піднялося по грубому дереву. Використовуючи якусь органічну клейку речовину, що виділялося з його заду, воно закріпилося на дашку коробки. Звідти воно і звисало, важке і хитке, коливаючись і трохи пульсуючи, як панчоха, наповнена грязюкою. Учений аж присвиснув від несподіванки. Гусінь напружила свої колючі ніжки, міцно підібгала їх під живіт. Під пильними поглядами Айзека та Ягарика вона зігнулася навпіл, ніби цілуючи свою хвостову частину, а тоді повільно розслабилась, знову звисаючи. Істота повторила процедуру. Айзек показав на морок у клітці. "Дивись", сказав він. "Вона щось по собі розмазує. Там, де рот гусені торкався її тільця, залишалися тонкі блискучі волокна які натягувалися, коли вона відсувала рот, і приклеювалися, коли вона знов тракалася себе. Волосинки у задній частини створіння прилипли до тіла і здавалися мокрими. Величезна личинка повільно обмазувала себе прозорим блискучим шовком знизу до гори. Айзек повільно випрямився. Він упіймав погляд ягарика. «Ну, – сказав він, – краще пізно, ніж ніколи». Нарешті відбувається те, для чого я її взагалі купив. Вона перетворюється на лялечку. Через якийсь час Ягарек повільно кивнув. Скоро вона зможе літати, тихо сказав він. Це не точно, приятелю. Не всі лялечки стають крилатими. Ти не знаєш, що з неї буде? А це, Ягу, єдина причина, аби я тримав це дурнувате створіння. Клята цікавість. Не відпускає. Айзек посміхнувся. Насправді він трохи нервувався, побачивши, як дивна істота нарешті робить те, чого він чекав з першої миті, коли побачив її. Учений спостерігав, як вона вкриває себе дивною, витонченою протилежністю чистоти. Відбувалося все швидко. Барвисті пістряві кольори її шерсті затуманив перший шар волокон. А тоді вони взагалі зникли з очей. Цікавість ягарика до істоти тривала недовго. Він прикріпив на плечі дерев'яну раму, що приховувала каліцтво, і вкрив її плащем. Я покину тебе, грім Небуліне, сказав він. Айзек відірвав очі від гусені. Так, добро Ягу! Я займусь е, машиною. Я вже знаю, що нема сенсу питати, коли тебе побачу, чи не так? Ти з'явишся, коли настане підходящий момент. Він похитав головою. Ягарик вже був унизу сходів. Він намить озернувся і попрощався з Айзеком, а тоді пішов. Айзек помахав у відповідь. Він так замислився, що тримав руку піднятою ще кілька секунд після того, як Гаруда вже пішов. Нарешті він опустив її та повернувся назад до клітки гусені. Її кокон із мокрих ниток швидко висихав. Хвостова частина вже була жорсткою і нерухомою. Це обмежувало коливання личинки, змушуючи її все більше вдаватися до клаустрофобної акробатики у спробах вкрити себе. Айзек підсунув стілець до клітки, щоб подивитися на її зусилля. Він робив нотатки. Якась його частина розуміла, що як науковець він зараз поводиться негодяще, що треба зібратися і зосередитися на нагальному завданні, Однак це була маленька частина, і говорила вона з ним пошепки невпевнено, майже для годиці. Але насправді не було нічого, що могло б завадити Айзикові скористатися можливістю поспостерігати за цим дивовижним явищем. Він зручно розташувався в кріслі і витягнув збільшувальне скло. Гусені знадобилося дві години, щоб повністю вкритися вологим коконом. Найважчий маневр був на самій голові. Личинка мусила виплюнути собі щось на зразок коміра, а тоді дала йому трохи підсохнути, перш ніж стиснулась у своїх пелюшках, намить зробивши себе товщою і коротшою. І сплела кришку, повністю закриваючись. Вона повільно поштовхала її, перевіряючи на міцність, а тоді виділила ще трохи міцних волокон, поки голова не стала повністю покритою, невидимою. Органічне покривало ще кілька хвилин дрижало, розширюючись і стискаючись у відповідь на рух усередині. Під поглядом Айзека біла речовина застигла, змінила колір на бруднуватий перламутр. Кокон ледь-ледь похитувався від легкого вітерцю, однак він вже остаточно затверднув, і рухів личинки усередині вже не було видно. Айзек відкинувся на стільці і продовжив записи. «Я майже впевнений, що Ягарек мав рацію з приводу того, що в істоти будуть крила», – подумав він. Органічний мішечок, що коливався, цілком нагадував будь-яку класичну схему лялечки денного чи нічного метелика, тільки був значно більшим. Світло на дворі потьменіло, тіні видовжилися. Підвішений кокон не рухався вже півгодини, аж тут відчинились двері. Айзека так налякав раптовий звук, що він скочив на ноги. «Є хто вдома?» – вигукнув Девід. Айзек перехилився через поруччя і привітався. «Якийсь чувак приходив розбиратися з конструктом, Девіда. Сказав, що треба додати трохи палива і увімкнути. Запевнив, має працювати». «Хороші новини. Мене вже задовбало сміття повсюди. Все твоє нам теж дістається. Це що, навмисно?» Усміхнувся Девід. Ти що, ні? відповів Айзек, демонстративно згрібаючи ногою крихтий пил крізь проміжки в поруччі. Девід засміявся і відійшов туди, де колега вже не міг його бачити. Почувся металевий стук, коли Девід з ніжністю ляснув конструкта. Я також маю переказати тобі, що твій прибиральник милий пилезбірник, піднесеним тоном сказав Айзек. Обоє розсміялися. Айзек спустився і сів посередині сходів. Він побачив, як Девід запихає таблетки концентрованого коксу в маленький бойлер конструкта. Економну модель потрійного обміну. Девід закрив дверцята і закласнув засувку. Він потягнувся до голови конструкта і пересунув маленький важіль у позицію увімкнено. Почулося шипіння і тихий свист, коли пара проштовхнулася крізь тонкі трубки поступово приводячи в дію аналітичний двигун конструкта. Прибиральник спазматично сіпнувся і оперся об стіну. «Скоро має розігрітися», – задоволено сказав Девід, засовуючи руки в кишені. «А ти чим займався, Заку?» «Підійди, хочу тобі дещо показати». Коли Девід побачив підвішений кокон, він реготнув і взявся руками за боки. «Джабере, та вона велетенська!» Коли та штука вилупиться, я тікаю. Ну, власне, це одна з причин, чому я тебе покликав. Просто сказати, щоб ти перевіряв час від часу, чи воно не вилупляється. Можеш допомогти мені пришпилити його до коробки?» Обоє чоловіків усміхнулись. Знизу почулося стукотіння, наче вода проривалася крізь непокірну сантехніку. Далі тихо зашипіли поршні. Айзек і Девід витріщилися одне на одного – на мить вражені. Схоже, прибиральник в ударі. сказав Девід. У коротеньких проходах із мідії латуні, що являли собою мозок конструкта, несамовито стукотів хаос нових інструкцій і даних. Передавані поршнями та гвинтами і незліченними клапанами порції інформації застрягали в обмеженому просторі. Малесенькі поштовхи енергії проривалися через мініатюрні. З точністю спроєктовані парові молоточки. У центрі мозку була коробка, в якій ряд за рядом розміщувалися крихітні перемикачі увімкнути-вимкнути, що безцільно сіпались угору-вниз все швидше і швидше. Кожен перемикач був синапсом, що приводився в дію парою. Кожен натискав кнопки і перетягував важелі у все більш складних поєднаннях. Конструкт здригнувся. Глибоко в розумовому двигуні конструкта рухався соліпсичний цикл даних, який становив собою вірус, що з'явився, коли на мить зісковзнув якийсь маховик. Поки механічною макитрою все швидше проходили пара і енергія, безглуздий набір вірусних запитів знову і знову біг в аутичному циклі, відкриваючи і закриваючи ті самі клапани, перемикаючи ті ж перемикачі в тому ж порядку. Але цього разу Вірус був підживлений, нагодований. Програми, які майстер завантажив в аналітичний двигун конструкта, посилали надзвичайні інструкції по майстерно зробленому трубопроводу-мозочку. Клапани билися, а перемикачі гуділи уривчастим тремором. Так швидко, що це здавалося міг бути тільки довільний рух. І все ж у цих уривчастих послідовностях цифрового коду – мутував і еволюціонував примітивний маленький вірус. Закодована інформація накопичувалась у цих обмежених шипунах нейронах, подавалась до зацикленого ідіотизму вірусу і виштовхувалась клубками нових даних. Вірус розквітав. Дурний двигун його базового безмовного циклу прискорився. Викинув цвіт новонародженого вірусного коду назовні, з бінарною відцентровою силою, Кожну частину процесора. Кожен з тих допоміжних вірусних циклів повторювався, поки інструкції, дані та самостійно створені програми не заповнили кожну частинку цієї обмеженої обчислювальної машини. Конструкт стояв у кутку та ледь ледь тремтів і гудів. У раніше незначному закутку його клапанистого розуму все ще крутився початковий вірус. Початкове поєднання чужорідних даних і безглуздих посилань, що вплинуло на здатність конструкта замітати підлогу. Він був таким самим, але трансформованим. Уже не спрямований на руйнування, він став засобом, генератором, рушійною силою. Дуже, дуже скоро центральна частина мозку конструкта гуділа і клацала на всю потужність. Нові програми, що дзищали по аналогових клапанах, привели в дію вигадливі механізми. Сектори аналітичної потужності, що зазвичай відводились на функції руху, резервного збереження і підтримки, складалися, подвоюючи потужність. Та сама бінарна функція отримувала подвійні значення. Потік чужорідних даних розсіювався, але не сповільнювався. Надзвичайні зразки програмного забезпечення – збільшили ефективність та спроможність обробки самих клапанів і перемикачів, що ними керували. Девід із Айзеком розмовляли на горі, кривляючись чи посміхаючись, коли до них доносилися звуки, яких не міг стримати злощасний конструкт. Потік даних продовжувався, виходячи з величенького набору програмних карток майстра і зберігаючись у блоку пам'яті, що тихо гудів і клацав, а потім перетворював їх на інструкції в активному процесорі. Потік усе плинув і плинув безжальною хвилею абстрактних інструкцій. Нічого, крім «так», «ні», чи «увімкнути», «вимкнути». Але в такій кількості, такої складності, що вони наближались до концепції. І зрештою, у певній точці кількість стала якістю. Щось змінилось в мозку конструкта. Одної миті це була обчиснювальна машина. Наступної. Він мислив. З дивною обчислювальною чужорідною свідомістю конструкт задумався над власними міркуваннями. Він не відчув здивування. Не відчув радощів. Ані люті, ані екзистенційного жаху. Лише цікавість. Кластери даних, що чекали, безцільно курсуючи по блоку з клапанами, раптом стали важливими, взаємодіючи з цим надзвичайним новим видом обчислення, цією самодостатньою операційною роботою. Те, що не міг зрозуміти конструкт-прибиральник, раптом прояснилося. Дані були порадами, обіцянками. Дані були привітанням. Дані були попередженням. Конструкт довгий час не рухався випускаючи маленькі струмочки пари. Айзек сильно перехилився через поруччя, аж воно небезпечно рипнуло. Він нагнув голову, щоб подивитися на конструкта на нижньому поверсі, у себе і дев'яда під ногами. Айзек подивився на його непевні конвульсії і насупився. Тільки він відкрив рот, аби щось сказати, конструкт став рівно. Він розпрямив всмоктувальну трубку і почав спершу обережно збиратись під підлоги пил. Під поглядом Айзека конструкт висунув позаду щітку і став відчищати дошки. Айзек вивчав, чи нема ніяких ознак несправності. Та швидкість конструкта зростала з майже відчутною впевненістю. Айзек просяяв, спостерігаючи, як прибиральник уперше за багато тижнів якісно миє лабораторію. «Оце вже краще!» – оголосив Айзек Девідуві через плече. Ця абісова штукована знову прибирає!» Тепер знову все гаразд. Розділ двадцять перший У великому хрусткому коконі Починалися химерні процеси. Сповита м'якоть гусені поволі розпадалася. Ніжки, очі, щетинки і інші сегменти тіла втратили цілісність. Трубкоподібне тіло поволі рідло, Істота сотала енергію накопиченої сонтрути та використовувала її для трансформації. Вона самоорганізувалася. Її мінлива форма розбухала і рвалася в дивні просторові щелини, витікаючи, немов масляниста твань, через вінця світу в інші площини і знову назад. Вона згорталася, вивільнюючись з переливчастої сльоти своєї вихідної матерії. Вона була непостійна. Вона була жива, та у проміжку між змінами форми істота була ні жива, ні мертва, але просякла силою і знову живала, але вже іншою. Спіралі біохімічної юшки защіпались в несподівані форми. Розмотані і розчинені нерви раптом скручувалися назад у мотки чутливої тканини. Рейси спотворювались і вив'язувались в нові чудернацькі сузір'я. Істота корчилася в муках зародження. Її починало мучити ледь усвідомлене, але вже наростаюче відчуття голоду. Ззовні нічого не відбувалося. Метафізична драма руйнації та народження залишилася без аудиторії. Вона сховалася за присмерковою завісою з ніжного шовку. Шкаролущою, котра з інстинктивною скромністю приховувала метаморфозу. Після повільного безладного колапсу форми настала коротка мить коли кокон завис у подобі пограничного стану. А далі вона почала будувати себе наново. Все швидше і швидше. Айзек годинами спостерігав за хризалідою, але міг тільки здогадуватися про затяту боротьбу автопоезису всередині. Він бачив лише щільне тіло. Дивний фрукт, підвішений на тонкій ниточці в затхлій пітьмі великої клітки. Цей кокон не давав спокою. Вчений уявляв собі, як звідти вилітають різноманітні гігантські метелики. Кокон не мінявся. Раз чи два він штрикнув його легенько. І той важко захилитався на декілька секунд. Ото й усе. Коли Айзек не працював над машиною, він спостерігав за лялечкою і будував здогади. Саме це забирало леву частку часу. Гори, міді і скла на підлозі та столі почали набувати форми. Айзек днями паяв, гатив молотом, приладнуючи парові поршні і тавматоргічні механізми до новонародженої машини. Вечори проводив у пивничці з Геткрестщитом, Пальголакійським бібліотекарем, або ж з Девідом чи Лубламаєм, інколи з університетськими колегами. Він говорив обережно не видаючи більше, ніж треба. Але палкою захоплено дискутував про математику, енергію і кризу, і проєктування. Айзек безвилазно сидів у борсуковій драговині. Він попередив приятелів із салакузьких полів, що його деякий час не буде видно. А втім, їхні стосунки у всякому разі мали нетривкий поверховий характер. Єдино він сумував за лін. Вона була майже так само зайнята, як і він. І коли дослідження Айзека набрало обертів, стало ще складніше знаходити зручний час для зустрічі. Натомість Айзек, сидячи на ліжку, писав їй листи. Питав кохану про її скульптуру, казав, що сумує. Він щоранку клеїв на листа Марку і ніс до поштової скриньки в кінці вулиці. Вона теж писала. Айзек приберігав її листи на вечір як дражливу винагороду. Він не дозволяв собі читати їх, доки не закінчить роботу. Вчений сідав на вікно, тримаючи чашку чаю або гарячого шоколаду, і, кидаючи свою тінь на яржу і присмеркове місто, читав послання коханої. Айзек здивовано помічав, яким сентиментальним теплом відгукуються в ньому такі моменти. Звісно, було в його почуттях трохи сльозливості, але й не менше любові, справжнього зв'язку. Потребив лін саме тоді, коли її не бачив. За тиждень він збудував прототип кризової машини. Гуркітливий кругообіг рурок і дротів, що тільки те й робив, що вивергав кашель і чмихання. Айзек розібрав його і зібрав наново. Десь три тижні по тому біля вікна, яке дало свободу крилатим істотам у клітках, розповся новий неохайний конгломерат всіляких механічних частин. Безладне громаддя різних моторів, динамомашин і перетворювачів, сяк-так з'єднаних між собою. Айзек хотів дочекатися ягарика, але з Гарудою зв'язку не було. Той, як завжди, кочував. Айзек вважав, що це Гаруда в такий дивний спосіб чіпляється за гідність. Живучи на вулиці, це було вельми складно. Після свого паломництва через увесь континент він не міг просто і легко полишити відчуття відповідальності, самоконтроль. Ягарик був вигнанцем, викорчуваним скорінням. Він не міг покладатися на милість інших. Айзек уявляв, як той переходить з місця на місце, спить на голій долівці в закинутих будівлях, чи, згорнувшись у клубок на дахах, тулиться до теплої вентиляційної труби. Він може прийти за годину, а може й за кілька тижнів. Айзек прочекав півдня, доки вирішив випробувати своє творіння без ягарика. Під скляним ковпаком, де сходилися докупи дроти, рурки і кучеряві кабелі, Айзек поклав шматочок сиру. Він там лежав і черствів, поки Айзек гатив по кнопках калькулятора. Учений намагався звести задіяні сили і вектори до математичних обчислень. Він часто зупинявся, щоб зробити якісь нотатки. Унизу чулося чмихання борсучих і щирозубки. Лубламаєве у відповідь. розмірене гудіння конструкта. Айзек не звертав на все це уваги, повністю зосередившись на числах. Він почувався дещо незручно, оскільки не хотів продовжувати роботу, коли Лубламай був тут. Айзек все ще дотримувався незвичної для себе політики мовчання. «Може, в мене з'являється смак до театральщини?» – подумав він і всміхнувся. Розв'язавши необхідні рівняння, як міг, тинявся по кімнаті без діла, чекаючи, доки колега піде. Айзек визирнув униз, де Лубламай креслив графіки на міліметрівці. Не скидалося, що він збирався йти. Айзека розбирала нетерплячка. Він на силу пробрався крізь м'язми металу і скла на підлозі, і тихенько присів коло пристрою для вводу даних кризової машини, що стояла зліва. Замкнене коло механізмів і трубок мандрово оперізувало кімнату і завершувалося в скляному ковпаку з сиром праворуч від нього. Одною рукою Айзек взявся за гнучку металеву трубку, кінець якої був приєднаний до лабораторного бойлера в дальньому кутку кімнати. Вченого охопило нервове хвилювання. Якомога тихіше, він приладнав трубку до клапана блоку живлення машини. Потім відкрив клапан і двигун почав заповнюватися парою. Почулося стрекотіння і басовите гудіння. Айзек став навколішки і набрав на клавіатурі математичні формули. Далі Хутков встромив у щитувальний пристрій чотири перфокарти і відчув, як повзуть крихітні зубаті коліщатка. Побачив, як піднімаються хмарки пилу від усе сильніших вібрацій агрегата. Учений щось промормотів, пильно вдивляючись у машину. Йому здавалося, ніби чує, як енергія й інформація надходять крізь механічні синапси до різноманітних вузлів розчленованої кризової машини. Відчувалося, ніби пара валує просто крізь його вени, а серце гатить, мов, поршень. Він клацнув трьома перемикачами на блоці. Повітря завібрувало. Декілька млявих секунд нічого не відбувалося. Потім грудка сиру в скляному ковпаку почала трястися. Айзеку захотілося переможно загорлати. Він перевів стрілку циферблата на 180 градусів. І шматок посунувся ще. А тепер доведемо до кризи. Подумав Айзек і потяг за важіль, замикаючи коло. Від цього на скляний ковпак відреагували сенсорні машини. Айзек дещо вдосконалив ковпак, відрізавши верхівку і замінивши її плунджером. Він поклав на нього руку і натиснув так, що абразивне денце почало повільно наближатися до сиру. Якщо плунджер піде до кінця, він його розчавить. Айзек тиснув правою рукою а лівою регулював рукоятки та підкручував стрілки у відповідь на тремтіння манометрів. Він дивився, як трипочуть стрілки і, відповідно, регулював потоки та струменя. А Ану, паскуднику! — прошепотів він. — Начувайся! Хіба не чуєш? Енергія кризи йде за тобою! Плунджер із садиською неквапністю наближався до грудки сиру. Тиск у трубах наростав до небезпечного рівня. Айзек розчаровано зашипів. Він дещо сповільнив хід плунджера, однак продовжував його невблаганний рух униз. Якщо кризова машина не спрацює і сир не покаже тих результатів, які він намагався запрограмувати, Айзек все одно розчавить сир. Суть кризи в потенціалі. Якщо в нього нема наміру розчавити сир, то й не буде в стані кризи. Обдурити онтологічне поле неможливо. Тоді, коли виття пари та поршнів сягло некомфортної висоти, а країтіні від полунжера загострилися, коли той майже опустився до дна скляного ковпака, сир вибухнув. Почувся голосний вологий чвак, і грудочку розірвало з такою силою, що скляні стінки оббризкало крихіттям сиру і маслом. Лубламай гукнув знизу, цікавлячись, що в ім'я Джабера тільки що було. Проте Айзек нічого не чув. Він сидів і дивився на сирну квашу, вибалушивши очі. А потім недовірливо і радісно розсміявся. «Айзеку, що це за фігня була?» – гаркнув Лубламай. «Нічого, нічого. Вибачай, що потривожив. Робота просувається!» І розплився в посмішці. Він швидко вимкнув машину і підняв ковпак. Ковзнувши пальцями до розквецяної каші, подумав. Неймовірно. Учений спробував запрограмувати машину так, щоб сир піднявся на один-два дюйми в повітря. З одного боку експеримент не вдався. З іншого ж він взагалі не очікував на результат. Очевидно, він щось неправильно розрахував. Хибно запрограмував карти. Либонь визначити результати, яких він прагнув досягти, буде дуже непросто. Ймовірно, процес виділення енергії ще вкрай недолугий, що може призвести до всіляких помилок і неточностей в майбутньому. А він ще навіть не пробував створити петлю постійного зворотнього зв'язку, до якої, зрештою, збирався прийти. Але ж... Але ж він таки видобув енергію кризи. Це було безпрецедентно. Уперше в житті Айзек повірив у свої ідеї. Тепер залишалося лише довести все до ладу. Було ще немало проблем, але вже іншого і меншого порядку. Основну загадку, ключову проблему усієї теорії кризи, вирішено. Айзек зібрав свої нотатки і святобливо прогорнув декілька сторінок. Не вірилося, що він таке зробив. Ураз в думках почали з'являтися нові плани. «Наступного разу, – подумав учений, – можна використати якийсь із водяникових виробів. Те, що вже й так тримається купи енергією кризи. А це вже набагато цікавіше. Можливо, петля таки запрацює?» Вайзека паморочилася в голові. Він раптом ляснув себе по лобі і усміхнувся. «Треба провітритися, – майнула зненацька думка. Піду, нап'юся». Побачу, Лін. Влаштую собі нічку. Та ж я вирішив одну з найнепоступливіших проблем в одній з найбільш суперечливих парадигм науки. Я заслужив хильнути. Він усміхнувся на цей емоційний виплеск і враз посерйознішав. Айзек вирішив розповісти Лін про кризову машину. Я вже не можу міркувати над цим самотужки, подумав він. Перевіривши, чи ключі гаманець на місці, він потягнувся, стрипенувся і пішов униз на перший поверх. На звук його кроків озирнувся Лубламай. «Лубе, я пішов». «І ти називаєш це робочим днем? Ще ж тільки третя». «Я, друже мій, перевиконав графік», – усміхнувся Айзеку відповідь. «Тому скорочений день. Якщо хто спита, хай заходить завтра». «Добро». Відповів Лобламай і, махнувши рукою, повернувся до роботи. Гарного вечора! Айзек прокриктав швидке «бувай». Він зупинився посеред веслярського шляху і глибоко вдихнув, насолоджуючись свіжим повітрям. Тиха вуличка була малолюдною. Айзек весело привітався з парою сусідів і почимчикував у бік малого кільця. День був чудовий. А тому він вирішив пройтися пішки до Салакуських полів. Тепле повітря сочилося крізь двері й вікна, крізь шпарини у складських стінах. Лубламай на мить припинив роботу, щоб підіткнути поле халата. Щирозубка бавилася з жуком. Конструкт закінчив прибирання і якийсь час стояв у дальньому кутку кімнати, легенько клацаючи. Здавалося, ніби одна з його оптичних лінз вшнипилася в Лубламая. Незабаром після того, як Айзек пішов, Лубламай встав і, перегнувшись через підвіконня біля його столу, прив'язав червоний шарф до гвістка в цегляній стіні. Він накидав список закупів на випадок, якщо чай у двор пролітатиме повз. Потім знову повернувся до роботи. До п'ятої вечора сонце все ще стояло високо, хоча й почало хилитися до землі. Денне світло згущалося в іржаво-брунатну сутінь. У глибині хитливої лялечки нова форма життя відчула наближення вечора. Майже уформлена плоть тріпотіла і билася в корчах. Десь у надрах недовершеного тіла почалася низка завершальних хімічних реакцій. О пів на сьому роботу Лубламая перервав голосний губ за вікно. І, визирнувши, він побачив, як унизу в провулку чіпкою ногою чухмарить голову чаю двох. Вірм глянув угору і гукнув привітання. «Пане люблю, а я тут по ділах літав. Бачу, ваша червона шльопавка висить». «Вечір добрий, чай удвох», – відповів Лубламай. «Зайдеш?» Він одійшов від вікна, щоб впустити Вірма всередину. Той гепнувся на підлогу, недолуго хляпаючи крилами. Його брунатна шкіра гарно мінилася в уламках вечірнього світла. На веселому бредкому обличчі розповзлася усмішка. «То що робимо, бос?» – гукнув Чай удвох. Перш ніж Лубламай устиг відповісти, Чай удвох зиркнув туди, де стояла щирозубка, і підозріливо окидала його око. Він розгорнув крила, вистремив язика і вибалушив на неї витрішкуваті очі. Тваринка чим душ гайнула геть. Вірм вибухнув реготом і відришкою. Лубламай поблажливо усміхнувся. Аби чай двох не відволікався ще далі, він потяг його до столу, де лежав список закупів. Учений дав вірму плитку шоколаду, аби той зосередився. Доки чай у двох з Лубламаєм сперечалися про те, скільки продуктів вірм подужає нести у повітрі, позаду них щось заворушилося. У різко згустілих сутінках клітки в Айзековій лабораторії кокон почав коливатися явно не від вітру. Рух усередині тугого органічного мішечка розхитував його гіпнотичними колами. Він крутнувся, потім затнувся і легенько смикнувся. Усередині пролунав звук, немов рветься тканина. Безмежно тихий, надто тихий, аби луб чаю двох його почули. Волокна кокона розсік вологий чорний пазу. Він повільно ковзнув угору, розрізаючи цупкий матеріал з легкістю ятагана. Із рваної діри, мов невидимі нутрощі, полився сумбур незвіданих відчуттів. Рвучки-пориви їх прокотилися кімнатою, викликавши гарчання щирозубки і змусивши лубламая з чаєм удвох на мить нервово підвести голови. З З'явилися кінцівки і вхопилися за край прорізу. Вони безгучно тисли із середини, розриваючи кокон навпіл. Тремтяче тіло м'яко ковзнуло з кокона. Воно було вологе і слизьке, немов у новонародженого маляти. Якусь хвилину воно лежало, зіщулившись на дерев'яному дні. Слабке і знерухомлене в тій самій скоцюбленій позі, в якій перебувала всередині лялечки. Поволі істота стала розгинатися, розкошуючи в несподівано широкому просторі. Наштовхнувшись на дротяні дверцята, вона з легкістю відірвала їх і виповзла на просторінь кімнати. Вона пізнала себе, усвідомила свою подобу, зрозуміла, що має потреби, Чай у двор з Лубламаєм підвели очі на скрип і тріск дроту. Звук нібито пролунав над ними і пішов далі по кімнаті. Вони перезирнулися. Боус! це що?» – пробавив чай у двох. Лубламай відійшов від столу. Він глянув на Айзеків балкон, поволі розвернувся і окинув поглядом увесь перший поверх. Тиша. Став насупившись. Глянув на вхідні двері. Подумав, може звук чувся ззовні. У дзеркалі біля дверей відбився порух. Темний силует підвівся з горішньої сходини другого поверху. Лубламай заговорив, видушивши із себе якийсь тремтячий звук недовіри, страху та замішання. Але той моментально і безгучно розсіявся. Чоловік стояв і дивився, відкривши рота, на відображення. Істота розпукувалася, як розпукується квітка, як випростується чоловік чи жінка, зіщулені доти в позі ембріона. Здавалося, ніби розмиті кінцівки істоти гнулися тисячами способів, і вона розправлялась як паперова фігурка, стоячи і випростуючи руки чи ноги, чи щупальці, чи хвости. Істота, досі згорблена на підлозі, мов собака, Встала і витяглася на весь зріст, і виявилася завбільшки, як людина. Чай удвох вирискнув. Лубламай ще ширше розкрив рота і спробував вирухнутися. Він не міг розібрати образів. Лише темна, лискуча шкура і по-дитячому щіплені руки. Холодні тіні. Очі не очі. Складки й випуклості органічної тканини, Схожі на щурячі хвости дригалися і підсмикувалися, як близька до смерті плоть. А ще осколки безцвітної кості, на палець кожен, що блідо вилискували і скрапували слиною. Зуби. Доки чаю двох спробував чкурнути повзлубламає, а той, заткуючи і прикипівши очима до жахіття в дзеркалі, намагався відкрити рота і закричати, істота на горішній сходинці. Розправила крила. Чотири темносукнені опахала, шерхотіли за спиною. Складалися і розгорталися, ганяючи повітря та розпускаючись у широкі складки пістравої плоті неймовірних розмірів. Це було схоже на те, як тріпоче прапор, чи розтискаються зігнуті в кулак пальці. Здавалося, масивні фальці тугої шкіри заповнили собою все приміщення – Крила були неправильної хаотичної форми, із несподіваними виткими узорами, проте ідеально симетричні, немов на аркуш паперу хлюпнути атраментом чи фарбою, а потім скласти його удвоє. А на тих колосальних площинах виднілися темні цятки, грубі візерунки, що здавалося, ледь мерехтіли, поки Лубламай дивився, а чаю двох, скиглячи, рвався до дверей. Крила створіння мінилися кольорами – опівнічними, могильними, синяво-чорними, брунатно-чорними, криваво-чорними. А потім візерунки справді замерехтіли. Тіні заворушилися, наче амеби під лінзою мікроскопа, чи то як олія на воді. Орнаменти на лівому і правому крилі все ще ідеально симетричні, рухалися в гіпнотичному лявому темпі поступово прискорюючись. Лубламаєве обличчя скривилося гримасою. Спина свербіла від нервового відчуття, що тварюка стоїть позаду. Чоловік розвернувся і втупився очима в мінливі барви. Присмиркову пишноту. І Лубламай вже не думав кричати, тільки дивився, як темна розцвітка мінилася і вирувала на поверхні крив. Це нагадувало буремні нічні хмари, що відбиваються у дзеркалі води. Чай удвох заголосив. Він повернувся і побачив, як істота, розправляючи крила, спускається сходами. Увагу перехопили мінливі узори, тож вірм, розкривши рота, витріщився на них. Темні абстракції на крилах манливо мінилися. Чай удвох злобламаєм мовчки тримтіли. Заворожено вдивляючись у магнетичні крила. Істота принюхалася. Вона кинула швидкий погляд на вірма і відкрила рота. Але з того була б надто дрібна пожива. Тоді, не складаючи магічних крил, повернула голову до Лубламая. Вона голодно завила безгучним виском, від якого щорозубка, напівмерта від жаху, жалібно заскавчала. Борсучиха зіщулилася в тіні притуленого в кутку нерухомого конструкта. В його лінзах маяли дивні тіні. Повітря гуділо від лубламаєвого смачного запаху. Істота стікала слиною, скажено била крильми. Лубламаєв запах усе міцнішав. Істота вистромила страховичного язика і рушила вперед, легко відкинувши вірма зі свого шляху. Крилата почвара вхопила Лобламая у свої голодні обійми.